Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillə Rabbilələmin Və sələt və sələmə alə əşrəfi lənbiyəi və mürsədən Nəbiyyə Muhammed və alə əlihə və əsəhəbih Və mən təbihəm bəihsən ilə yəvmə ddən Və səlləmə təslimən kəsirə Biz geçən dəxlərdə İməm barbəhər rəhməhullahın Şəhər hüsünə kitabını Həmsinə kitabını Şəx Əhməd Yahya Nəcmin şərhi ilə oxuyurduq və bu gündə Allah Subhanət Hələnin izni ilə həmin dərəsə davam edəcəyik. Və 24-cü başlıqda biz danışdıq cənnət və cəhənnəm haqqında. Cənnətin və cəhənnəmin haqq olması, hər ikisinin mövcud olması, hər ikisinin Allah Subhanət Hələnin yarıştığı məxluq olması və bundan sonra əbədi olaraq qalacağından danışdıq. Və bundan sonra buyurur, امام باربهار رحمه الله فهذه بيرور وادم عليه السلام كان في الجنة كان في الجنة في الباقية المخلوقة فأخ فاخرج منها بعد ما عصى الله عز وجل بيرور رحمه الله Adəm əleyhissalam həmin cənnətdə idi. Yəni, öncə haqqında danışılmış cənnətdə. Hansı ki, o cənnət Allah-ı səlamın Allah, məxluqatıdır, hal-hazırda mövcuddur və əbədi olaraq qalacaq, cənnət əhli əbədi yaşayacaqlar, cənnətdə nimətlənəcək əgər. Hansı haqqında geniş danışılmışdır, Adəm əleyhissalam həmin cənnətdə idi. Aleyhissalam. Aleyhissalam. Aleyhissalam. Yaradılmış və əbədi qalacaq cənnətdə. Lakin, Allaha asilik etdikdən sonra Allah s.a. onu cənnətdən çıxardı. Yəni, bu məsələ alimlər arasında böyük ixtilaflı məsələlərdən biridir. Ee, Şeyhul İslam İbn Qeyyim rəhməhullah bu məsələ haqqında geniş, yəni danışır, onun bu məsələni geniş şərh edir və Hər iki tərəfin dəlillərini gətirir, yəni Adəm Əlisamın həmin cənnətdə, yəni qiyamət günü insanların, möminlərin girəcəyi cənnətdə olmasının deyən tərəfin rəyini həmçinin sonra bu, bu cənnətdə deyil, bundan başqa bir cənnətdə olmasını, yəni Alatalanın bundan başqa bir cənnət yaratılmasını və Adəm Əlisamın o zaman həmin cənnətdə, yəni əlavə başqa bir cənnət etməsini, bu rəyə deyənlərin dəlillərini gətirir. Və hər iki tərəfin dəlilərini gətirindən sonra onları lazımınca münaqişə etdikdən, bəyan etdikdən sonra göstərir ki, həqiqətən Adəm ə.səlam, daha doğrusu dəlillərdən görünür ki, həqiqətən Adəm ə.səlam diyamət günü müminlərin girəcəyi cənnətdə olub. Yəni, cənnət birdir. İkinci tərəfində güclü dəlilləri var eyni zamanda yəni həmin cənnətinin olmaması haqqında lakin dəlillər müəyyən yəni doğru olmayan anlayışların üzərində qurulduğuna görə müəyyən kəlmələrin doğru başa düşülmədiyinə görə və s. güclü görkür lakin əslində doğru olan rəy odur ki Adəm əsəlam həmin əbədi cənnətdə olmuşdur dəlillər çoxdur hər iki tərəfin lakin ən əsas dəlillərdən müxalif tərəfin dəlillərindən, çünki e, doğru olan vəyin dəlilləri indi biz e, haqqında müəyyən qədər danışırıq, lakin müxalif tərəfin dəlillərindən ən əsaslarından biri odur ki, əgər Adəm a.s. həmin cənnətdə idi necə ona şeytan vəsvəsə, iblis vəsvəsə edə bildi? o orada nə vəsvəsə yoxdur, nə heç nə yoxdur və s. kimi yəni şübhəli dəlillər var, lakin izn-i rəhməhullah, Yəni, bu, başqa bir mövzudur, hədnat, geniş mövzudur e, Bu, dəlillər gətir və olaraq Rəd cavabını Bəyan edir Şəx Əhməd Bu kəlmələrin şərhində Yəni, Adəm Əl-Səlam həmin cənnətdə idi Yəni, e, biz öncədən danışdıq ki İmam Bərbəhər rəhməqların Üslubu budur ki Əgər hansısa bir əqidə məsələsində Müşkil varsa, problem varsa Yəni, Qaraşı anlaşılmamazlıq varsa, müxalif rəylər varsa, o halda həmin rəylərin doğru olanını gətirir dəlillərlə. Və necə ki, bu məsələdə sadəcə toxunur ki, Adəm Əl-Səlam həmin cənnətdə idi. Bu kəlmədən başaçılıyıq deməli, əgər bu məsələdən gətiribsə, burada müxalif bir rəy var. Yəni, həmin cənnətdə olması rəy var. Lakin o yalnız doğru rəyi gətirir və ikinci sərəfə, geniş sürətdə toxunmur adətən. Şəx Əhməd Yəhiyyə Nəcmi Həfzəhullah Bu kəlmələrin şəhində buyurur Allah subhanət həla Özünün bildiyi və istədiyi Həmin hikmətə Öz hikmətinə layiq şəkildə Adəm Əlisamı həmin cənnətə saldı Və sonra onu həmin cənnətdə çıxardı Allah subhanət həla buyurur İntihahə surəsində Şəx Əlisə yoxdur و اقل للملائكه السجود لادم zaman ki Allah meleklere emr etdi ki Adem'e secde edin hamisi secde etdi yalnız iblis asi oldu üz döndərdi bu arab dilinde mümkündür heç kəs bu ayədən elə başa düşməsin bu və bu kimi ayələrdən elə başa düşməsin ki iblis də mələklərdəndir yox burada istisna var Yəni bütün mələklər fəzli itdi, yalnız İblisdən başqa. O nə deməkdir ki, İblis mələklərdəndir. Bu Azərbaycan dilində olan, yəni olmayan bir qrammatik qaydadır, lakin ərad dilində mövcuddur naqiz istisna. Kamil istisna var və naqiz istisna var. Naqiz istisnaya görəsən deyə bilərsən ki, bütün tələbələr gəldi müəllimdən başqa. Cümlə doğrudur. Yəni müəllim tələbələrdən deyil təbii ki. Və bucür Allah Subhanahu buyurur bütün mələklər təsdiq etdi İblisdən başqa. Faqul ya Adamu inna hada aduun laka li <gülüyor> zawjika fala yukhrija fala yukhrija nukuma min jannati fataşqa. dedi ki ey Adəm, yəni o zaman ki İblis asi oldu, Adəm (əleyhissalam) təsdiq etmədi, Allah Subhanahu buyurdu, dedi ki ey Adəm həqiqətən bu yəni İblis sənin düşmənindir. Və o səni və sənin dövcəni cənnətdən çıxarmasın. Yəni, onun, onun fitnəsinə, onun vəsrəsinə uymuyun. Siz cənnətdən çıxarmasın əgər çıxsanız, ə, xoşbəxtlikdən uzaq olarsınız. Sonra Allah da buyurur, İnnələkə, əllə təcu'i fiyhə və lə tə'ara. Həqiqətən, siz orada, yəni cənnətdə nə aclıq görməzsiniz, nə də çılpaqlıq, yəni faltarsız qalmasınız. وَأَنَّكَ لَا تَذْمَعُ ف۪يهَا وَلَا تَذْحَى Həyəkətən siz cənnətdə nə bir susuzluk görməzsiniz, nə də güneşin qızmarından yanmazsınız. Yəni Allah əsbəndəcədə Adem aleyhissalama cənnətdə bu nimətlərini vermişdi. Adem aleyhissalama cənnətdə nimətlər içindeydi öz dövcəsi ilə. Və həmçinin bununla yanaşı Allah əsbəndəcədə Adem bütün cənnət ağızlarını halal bilmişdi bütün cəllət meyvələrini, hər birinə istifadəni, yalnız bir ağaçdan başqa. Və onu Allah-ı öz hikmətinə uyğun olaraq həmin ağacı haram buyurmuşdu, Adəm-i ona yaxınlaşmağı qadağan etmişdi. Təbii ki, çox hikmətlər var. Allah-ı Sifadələnin hər bir əməli Özünə la ə, məxsus, özünə layiq, kamil hikməti ilədir və insan bunu tamamilə dərk edə bilməz. Lakin müəyyən hikmətlər ortaya çıxır, yəni biz onları saya bilərik ki, Adəm Əl-Səlamın həmin ağacdan qadağan olunması hikmətlərindən biri odur ki, insan öz düşmənini tanısın, insan bilsin ki, onun düşməni iblisdir və onun ardıcıllarıdır. Allah əsələtlər bundan bəyan etdi insana ki, sənin düşmənin kimdir? Öncə Adəm Əsələmə və sonra onun bütün zürüyətinə ki, sənin düşmənin kimdir? Ondan uzaq ol, onun vəsrəsəsindən uzaq ol. Həmçin, Allah əsələtlər bundan bəyan etdi, asilərin cəhənnəmlik olacağını, Allaha asi olanların cəhənnəmlik olacağını. Həmçin, Allah əsələtlər bundan bəyan etdi, Allah əsələtlər bundan sonra etdi, Allah əsələtlər bundan Nəinki bağışlanacağını, hətta tövbəsi ilə daha yüksək dərəcələrə nail olmasına və s. Böyük hikmətlər var burada. En müəyyən bir şey, bir tərəfdən insan şər görünsə də, lakin insan gərək bilsin ki, Allah s.a. xalis şər yaratmıyıb. Ona görə də Allah s.a.ya heç bir şər izafə olunmaz. Allah şər yaratdı deyilməz. Çünki Allah s.a. yaratdığı hər bir şeydə sən şər görsən belə xeyirlər var. Və Adəm əleyhissalamın cənnətdən çıxarılmasında çox bir, bir çox xeyirlər var. Necə ki, onlardan bəzilərini sadaladıq. Soru buyurur Şeyx Əhməd Əfzəhullah. O zaman ki Adəm əleyhissalamə Qadağam buyurulmuşdu bir ağac və iblis ona vəsvəsə etdi. İblis ona vəsvəsə etdi və buyurdu ki, sənin o ağacdan qadağam buyurulmağının səbəbi odur ki, əbədi yaşamayasan və əbədi yaşamaq istəyirsənsə, həmin ağaca, həmin ağacdan ye. Və Adəm ə.səlam da iblisin vəsvəsəsinə uydu Rəbbinə asi oldu və həmin ağacdan yedi. Və ağacdan yedi yedi vaxtı onun övrəfi açılmağa başladı. Yəni paltarı düşməyə başladı. Şeytanın da əsl məqsədi elə bu idi ki, Adəm əleyhissalamı Rəbbinə asi etsin və Rəbbinə asi olsun və yəni övrəti görünsən Və iblis öz məqsədinə çatdı Və Adəm, Allah subhanət halda Adəm a.s. etdi Bu asiliyə görə cənnətdən çıxardı Və məlumdur ki, hər bir asi olan Allaha asi olan əgər asiliyindən tövbə eləməzsə Onun o asiliyi onu cənnətdən uzaqlaşdırır, cəhənnəmə yaxınlaşdırır. Biz demirik ki, hər hansı bir asili insanı cəhənnəmə salacaq. Allah dedir, kim cəhənnəmə düşəcək, asiliyindən dolayı kimi Allah salacaq bağışlayacaq. İnsan yalnız şifdən başqa, hər hansı bir asili edir etsin fərqi yoxdur, Allahın məhşiyyəti, istəyi, ixtiyarı altındadır. İstəsə bağışlayar, istəsə ona əzab verər, lakin hər bir sövhül əhli gec və yaxudda tez cənnətə girəcək. Lakin bunu bilir ki, hər bir asilik insanın xeyirdən uzaqlaşdırır. Hər bir asilik insanı cənnətdən uzaqlaşdırır və cəhənnəmə yaxınlaşdırır. Necə ki, hər bir itayət insanı cənnətə yaxınlaşdırır və cəhənnəmlən uzaqlaşdırır. Və Adəm ə.səlam da eşdiyi asili ilə cənnətdən qovuldu. Lakin bütün Peyğəmbərlər olduğu kimi Adəm ə.səlam da həmən etdiyi günahdan tövbə edib və Allah subhanət onu tövbəsində qəbul edir, yəni onu etdiyi bu asiliyi ona bağışlayır. Allah subhanət bizi şeytanın hiləsindən, iblisin hiləsindən qorusun, fitnədən, fitnə əhlindən qorusun. Və bundan sonra Adəm Əl-Səm yerə atıldıqdan sonra təbii ki İmam Bərbəharinin Gətirdiyi mövzu bu yerdə bitir Yəni ki, o, əsas bundan təsdiq etmək istəyir Adəm Əsəlamın cən həmin cənnətdə olmasını Adəm Əsəlam yerə atıldıqdan sonra yerə, ə, Onun cüriyyəti Yerdə artır Və yerdə peyğəmbərlər göndərilməyə başlayır Və əvvəli Adəm, ə, Nuh peyğəmbər Və sonu peyəmbərimiz Məhəmməd peyğəmbərdir Onlara hamısına Allahın salavatı Və salamı olsun Hı -hı. Və Bu dünyanı Allah subəndə İnsanlar üçün imtihan dünyasıdır sorğusal dünyasıdır və biz hər adımımızda, hər anımızda biz Allah qarşısında imtihandayıq sən hər an Allah qarşısına imtihdan hazırlaşırsan hər dilindən çıxan kəlmə, hər baxışın, hər oturuşun hər duruşun sənə ya xeyir ya da şər gətirir və yaxud olsun ki, hansısa faydasız bəzi kəlmələrdən və yaxud da hərəkətlərdən ibarətdir deyil, insan gələk bütün danışıqlarında hərəkətlərində diqqətli olsun Allaha azliklər eləməsin Daimə itahətdə olsun. Və qeyri-adi əməllərində də niyyət edək ki, inşallah əcr qazınar. Hətta yatmağında, durmağında belə. Bundan sonra 26-cu başlıqda İmam Bərbəxər rəhməlləf buyurur, və i iman bil Məsih-i Həmçinin əhdusun və cəmənin əqdəsindəndir Məsih-i iman gətirmək. Məsih-i Yəni, ona iman gətirmək dedikdə, yəni, qiyamət günü onun çıxmasına, yəni, yer üzrünə çıxmasına iman gətirməkdən, yer üzrünə çıxıb insanlar arasında gəzmək, ona, ə, insanlar arasında kitnə yaymaq, özünə tabi etmək və s. kimi şeylərə, ona Allah-ıqqələn verdiyi bəzi qüdrətlərə və sonunda onun İsa Peyğəmbər tərəfindən Allahın salvatı və salam olsun öldürəcəyinə və bütün bunların hamısına iman gətirmək deməkdir. Məsəlid dəcələ iman dedikdə, bütün Dəccəl haqqında verilmiş xəbərlərə iman gətirmək deməkdir. Məsid Dəccəl haqqında hədisi çox hədislər varid olur. Və bunlardan biri hər namazda, hər təşəhüddə oxulumuz duada varid olmaacaq ki, təşəhüdd duasının sonunda səhəməsən buyurur və əudu bitə min fitnəti, e, fitnəti əl-məsihə əd-dəcəl sənə, yəni rəbbmə Məsih Dəccəlin fitnəsindən sığınıram Necə ki, dörd şeyin fitnəsindən sığınılır Dörd şeydən alataları sığınılır Onlardan bir də Məsih Dəccəlin fitnəsidir Həmçinin Dəc iman gətirmək vacibdir ki Məsih Dəccəl Peyyəmbəsəmin zamanında mövcud idi Hansı vaxt yaradılıb Allah bilir Lakin Peyyəmbəsəmin zamanında Məsih Dəccəl mövcud idi Və o dəniz adalarının birində, Allah bir onun yerini, bir mağarada, yəni Allah s.a.sələsindən saxlanılır. Zəncirlənərək bir adada, bir adanın bir mağarasında saxlanılır. Və bu haqda Frasimət bint Qis, radiyallaha ənhənin təmi müddərinin, gissəsini Peyğəmbərə rəvayətindən, yəni ondan var olan hədisdə açıq-aydın bəyan olunur. E, Sa'id ibn Qays rəvayət edir ki, bir gün Məsdidə qadınların səfində olduğum zaman bir gün eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi insanları cemaat namazına çağırır. Və cemaat namazına gəldim və qadınların səfində oturmuşdum və namazdan sonra eşitdim ki, Peyğəmbər həm qalxdı minbərə və dedi: "Mən sizi Hər kəs öz yerində otursun. Və sizi bugün gün hər hansı bir dünya işindən, ə, işi üçün, iş üçün deyil, başqa bir məsələ üçün toplamışam və sonra hədisi söyləməyə başlayacağam. Və buyurur Peyğəmbər sallallahu və qeyd etdim ki, bu yeganə hədisdir ki, Peygamber sallallahu alayhi sellem bu hədisi səhabələrdən rəvayət edir. Bütün hədisləri səhabələr Peygamber sallallahu alayhi və sellem rəvayət etdiyi halda bu hədisi Yəni məsələn, Təmim ed-Dəri radiusullah anhu da edir və bu da səhabənin, həmin səhabənin fəzilətinə dəlalət edir. Həmin səhabə, yəni Təmim ed-Dəri öncələr xristiyan olmuş və bu hadisələr onun başına gəlmişdir və sonra da necə ki, bu qıssə inşallah gələcək və sonra da iman gətirmişdir. Yəni məsələn iman gətirir və bu qıssəni də anışıq. Təbii ki, bunu Peyğəmbər sallallahu Necə ki, həmin hədisdə qeyd olunur, öncədən sahabələrə danışmışdır, yəni məsəl fitnəsini və olduğu kimi, necə təmimi dəri danışırsa, eyni ilə fəhəməsəm sahabələrə öncədən danışmışdır. Lakin təmimi dərinin həmin qissəsi, danışdığı bu qissə, fəhəməsəmin həmin hədisindən üst dürüstlüyündən fəhəməsəm o qissəni təmimi dəridən rəvat edir. Aləkum, tamam. Ay, və buy راكب في السفينه في سفينه بحريه ما 30 رجلا يعني تميم الداري 30 kisi ilə dəniz gəmisinə minirlər, yəni gəmiyə minirlər, gəmiyə səfərə çıxırlar. ملاح موجزان يعني yani, taxtıqları xəstəlikdən dolayı, cızam xəstəliyinə dolayı. فلاقبه به من موج شهرا في Fırtına dalğalar bir ay onların gəmisini dənizdə oynadır, yəni müxtəlif istiqamətlərdə aparır. Summa arfa ila ciziretin fil bahr hatta magribə şems fejələsu fi fə aqrab es-səfina fe yəni, ay dənizdə gəmini oynatdıqdan sonra müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət et etdikdən sonra külək onu bir dəniz adasına, daha doğrusu dənizin ortasındakı bir adaya yaxınlaşdırır və məğrib, məğribə yaxın, yəni günəşin batmasına yaxın onlar adaya daxil olurlar. Fəlaqiyyətüm dabbatun əhləbū kəsirəş-şə'r la la yadrūna ma Və onlar bir heyvanla əlaqələşirlər çox tüklü bir heyvanla, onun tükünün çoxluğundan onun başı ilə arxası seçilməzdi, seçilmirdi. Yəni, o qədər tüklü idi ki, hansı tərəf başı, hansı tərəf arxası olduğu bilinmirdi. Şəqalu, və ilə təməəm və soruşdular, yəni təmin dərin və onun dəstəsində cəmatlı olan insana soruşdular ki, vay olsun sənin halı var, sən kimsən, nəsəsən? Və qalət ənəlcəsəsə və cavab verdiyik Mən cəsəsəyəm Qalu məl cəsəsə Soruşlar cəsəsə nədir Yəni sən nə olan şey isən Nəsəsən Qalət Əyyuhəl qovm İntəliqu ilə həzə rəcül Fiddir Fəinnəhu ilə xəbrikum Biz işləyəq Və o cavab verir ki Ey dəstək, ey cəmat Bu kişinin, filan kişinin yanına gedin Filan insanın yanına gedin Həqiqətən o sizin xəbərinizdən ötürü Darıxmışdır Yəni, bir insanın gəlib ona xəbər verməsi üçün qarıxmışdır. Qal, ləmmə səmmətələnə fəcülən fərəqibnə minhə əntəkunə şeytan. O zaman ki, o həmin kişinin olduğu istiqaməti bizə söylədi, biz ondan uzaqlaşdıq, aralandıq və qorxduk ki, o birdən şeytan olar. Yəni, bilmirlər nə olduğunu, tüklüdür, heyvan şəkilindədir və danışır şeytan olmasından qorxub, ondan uzaqlaşdıq. Qal fəntələqnə səriən, sürətlə ondan uzaqlaşdıq, hətta dəxən nə deyir? Hətta həmin e, mağaraya girenə qədər, yəni, hansı ki, mağaranı işarə etmişdi, həmin mağaraya girenə qədər ondan sürətlə uzaqlaşdıq. Heydə fihi ə'ləm insan, rayinə hüqqat xalqın. Mağaraya girdiğimiz zaman ən əzəmətli, ən böyük indiyə qədər gördüyümüz insanlar arasında ən əzəmətli birisini gördük. Yəni, bunun qədər əzəmətli birisini görməmişdik bundan öncə. Fə əşədduhu və o, çox şiddətli bağlanmışdır. Yəni, həmin insan mağarada şiddətlə bağlanmışdır. Məhkəm şəkildə. Məcmuətən yədeyi ilə unuqihi, məbeynə rəqbihi ilə kəbihi bil xədis. O, Ə, qollarından boğazına qədər Dizlərindən topuğuna qədər Dəmir Dəmirlə sarılmışdır Bağlanmışdır Veyləkə mə ənt Dedi ki, vay olsun səni alba, sən kimsən Qal Qadərtum Alə xəbəri Fəəxbiruni mən əntum Bir cavab verdi ki Siz mənim xəbərimi Yəni mənim kimliyimi öyrənməyə qadirsiniz Öyrənə biləcəksiniz Siz söyləyin, görək, siz kimsiniz? Qalu, nəhnü unəsi minəl-arab Dedilər ki, biz ərəblərik, ərəblərdən olan bir dəstəyik Rakibnə fi səfinətin bəhriyyə Biz e, gəmiyəmimişdik Fəsədəfinəl bəhr hinə e, e, e, iqtələm Fəlaibə binə əl-məucu e, şəhran Və biz gəmiyədə olduğumuz zaman Dəniz fırtınası bizlə, bizi bir ay oynatdı, müxtəlif istiqamətlərə daşıdı. Sımmə ərfə'nə ilə cəzi, e, cəzirətkə hədihi. Sonra isə bizi sənin bu Adana gətirib çıxardı. Fəcələs nəfi fə sonra onun yaxınlığında oturduq. Fədəxəlnə əl-cəzirə, sonra adaya daxil olduq. Fələqiyyətnə dəbətən əhləb-i kəsirə şə'r, lə yudra, ما قبله من دبره من كثف الشعر فاراد بر həddindən çox tüklü idi tüklərin çoxluğundan başı arxasından seçilmirdi fa qulna və idəka ma ant onun soruşdu ki volsun səni halına salan kimsən fa qalet ana və cavab verdi ki mən jessasayam qulna mə jessasa soruşdu jessasa nədir qalet e I'midu ilə həzər rəcul Bize dedi ki Bu kişinin yanına gedin Firdir Fe innehu ilə xabərikum bi iştəq Dedi ki Mağarada olan bu kişinin yanına gedin O sizin xəbərinize Müştəqdör sizin xəbərinize Xəbərizden ötürü darxıb Feəqbəlnə ileykə səriən və biz sürətlə senin yanına gittik Fefezi'nə minhə Ondan korkduk, çekindik Velem nə'mən Əntəkunəş şeytan. Çünki o şeytan olabilərdi. Onun şeytan olub-olmadığını bilmədiyimiz üçün. Fəqal. Sonra dəccəl deyir. Daha doğrusu onlar hələ dəccəl olduğunu bilmir. Həmin anda. Və sonra həmin ə, əzəmətli məxluq soruşur. Əsəlikum. Ən nəxilətihə. Həl yəsmər. Fəqal əxbirunə. Ən nəxil. Bustən. Deyir mənə. Bostanların, yani bağların Xurmaları haqqında, xurma ağacları haqqında xəbər verin Qul nə? Biz ondan soruşduq Ən əyi şənihə Təstəxdir Sən onun nəyi haqqında soruşursan Yəni hansı işi haqqında Həmin bostanların hansı məlumat haqqında soruşursan Qal Əsəlüküm ən nəxilətiə Həl yəsmər Mən onun Meyvəsi haqqında soruşuram O meyvə gətirirmi, yəni xurma gətirirmi Qulna ləh, nəam. Dədik ki, bəli, qal, əmə inəhü yüşkən ləh tısmar. Olabilsin ki, o, yani qiyamət günəyəkən meyve getirmeyecek. Qal, əkhbəruni ən bu hiyratı təbriyyə, mənə gölü hakkında xəbər verin. Qulna, ən əyi şənihə təstəqbər soruşduqsa onun hansı xəbərini sorursan qal hələ fiha ma onun içində su varma qalu ya kesiretu'l ma' cavab verdik ki onun suyu çoxdur qal ama inma'uha yuşku an yəzheb ola desin ki onun suyu qalmayacaq yəni qiyamət günə yaxın onun suyu qalmayacaq quruyacaq qal akhbiruna an ayne zəğr Mənə zəğr bulağı haqqında xəbər verin. Qalu, ən əyy şənihə təstəqbir. Sən onun hansı xəbər haqqında soruşsan? Deyə soruşdular. Qal, həl fil ayni məə? Və həl yazra əhləhə bimə ayn ayni? On, bulağın suyu varmı? Və onun suyuyla bulaq ətrafında yaşayanlar əkib becərirlərmə? Qulnə ləh, nəəm, yekəsirətül məə? وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِمَّا اِهَا Dedi ki, bəli, onun suyu çoxdur və onun ətrafında yaşayanlar da onun suyuyla əkib becərirlər. Qal, اَخْبِرُونِ اَنَّبِي الْأُمِّي مَا سَعَلْ Sonra dedi, mənə ümmi, yəni şəvadsız peyğəmbər haqqında xəbər verin. Nə etdi? Qalub, qalq rəcə Məkkə. Cavab verdilər, o artıq Məkkədən çıxıb. Və nəzə Sonra Yesribə, yəni Mədinəyə ye gəlib Mədinənin öncəki adlarından biri gətiribdir. Qal aqatəh qatəlehul arab. Soru soruşdu, ərəblər onunla döyüşübmü? Yəni su o ərəblərlə mü? Qul na'am. Cavab verdi ki, bəli. Qal kayfa sana'bihim? Yəni onlara nə etdi? Nəticə nə oldu? Fa'xbarnahu ennehu qad zəhra ala man yalihi min al verdi ki, o ətrafda olan ərəblərə qalib gəlib və əta'u və onlar da ona, yəni ərəblər də ona itaət ediblər Qal, qalə ləhum qad kənədəlik cavab verdi, bu elə belə də olmalı idi yəni elə bu cürə, yəni Məsih Dəccəlin öncədən elmi var idi ki salalı, sadaladığı hər bir şey var və hansısa bir vaxt bitəcək və peyambə səhəm çıxacaq də Ərəblər də ona tabi olacaqlar, yəni dini qəbul edəcəklər və buyurur, Qad kənə dəli. Qul Yəni, bunlar baş verdi mi, deyir? Bəli. Qal, əmə inə dəlikə xeyrulləhum ən yutu'uh. Onlar üçün daha xeyirlisi odur ki, ona itaə et etsinlər. Və inni muxricukum və inni muxbirukum ənni. Və mən özüm haqqında istəxəbər verəcəyəm. İnni ənəl-məşih. Men həqiqətən Məsihəm, yəni Məsih Dəccələm və indi icazə verilməsini gözləyirəm çıxışa. Çıxacağam, yer üzündə gəzəcəyəm və mən gözləyirəm ki, yaxın gələcəkdə mənə icazə verilsin, yəni çıxmağa icazə verilsin və ve yer üzünü gəzəcəyəm. Heç bir <gülüyor> kəndə getməyəcəyəm, ancaq onu əhatə i 40 layləm Elə bir kənd olmayacaq ki, yəni kənd ən kiçik məntəqə olduğuna görə kənd söyləndi, yəni elə bir yer olmayacaq ki, mən 40 gün ərzində o yerə getməyim deyə Məsih dəca söyləyir. Və sonra istisna edir, yalnız Məkkə ilə Mədinəni, yəni Məkkə və Mədinənin başqa hər bir yeri 40 gündə dolaşacağını söyləyir. Fahuma mühərrəmətəni aleyyə və onlar iki Məkkə ilə Mədinə mənim üçün haram olunur Qulləmə əraddə ənadqülə vəhidətən əvvəhidən minhümə istəqbələni mələkun biyədə hüseyfin salıqtə əsuddinəən hər dəfə ora daxil olmaq istədiyim zaman əlində qınından çıxmış qılınçla durmuş mələklər üzərimə hücum edəcək və mənim girməyəmə mani olacaqlar وإن على كل نقرة منها ملائكة يحرسونها وونون هر تərəfində yəni məkkə müəddinə hər tərəfində, yani tərəfində mələklər vardır onları qoruyurlar qalet sonra fatimə bint qays rəziyallahu anha deyir qala rəsulullah sallallahu alayhi bimixar, Əlindəyi ağacı və yaxud da əsasi ilə minbərə vur vuraraq söylədi. Həlihi taybə, həlihi taybə, həlihi taybə. Üç, dəf üç dəfə söylədi ki, yəni Məsid dəcəlin taybə deyərək buyurduğu, necək buyurmuşu, Məkkə və taybəyə girmeyecəyik, sonra Peyyəmə sən üç dəfə e, minbərə ağacını vuraraq deyir ki, taybə buradır, taybə buradır, taybə buradır. Yəni, Mədinə taybədir və bilirsiniz, Mədinənin adlarından biri də və ən məşhur biri də Tayibədir necə ki Allah subhanətə Allah belə adlandırıb yəni əl-mədina ələ həlq kuntə və həddəstəküm zəlik sonra fəlməsən buyurur mən bunu bundan öncə sizə xəbər verməmişdim yəni bu hədsi bu cür olduğu kimi sizə öncədən xəbər verməmişdim Fəq fəqalən nəs naam Nə fəinnəhu ə'cəməni hədif Hədiyyətul təmimi Ənnəhu gafəqəlləzi kuntu uhədiyyətikum ənhu və insanlar cavab edirlər bəli, yəni söyləmişdin, öncədən xəbər vermişdin sonra Fəhəməsən buyurur həqiqətən məni təcübləndirdi ki yəni sizə necə xəbər vermişdimsə təmimi dərininə bu hədsi bu revayəti oynayan ilə tamamilə üst üsə düşdü hədsi i̇mam Müslim revayət edib bu hədsin bir çox yolları var yəni daha doğrusu Məsihə Dəccal haqqında bundan başqa da çox hədislər var. Hər biri dəlailət edir Məsihə Dəccalın hal-hazırda mövcud olmağına, Qiyamət gününün onun çıxacağına və onun bir çox əlacaq fitnələrə və müəyyən fitnələri Şeyx Əhməd Yahya bədalətdən zikr edir və buyurur. Və hədis ki, inzarə-nəbi sallallahu əleyhi və Sahabələrini məsih dəccələdən çəkindirməsi, onun fitnəsindən çəkindirməsi hədisləri həqiqətən hadis çoxdur. Waqt qala Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbər bir hədisdə buyurur. Məbə'sallahu min nəbiyyin illə anzara qawmuhu al-a'waru al in rabbukum laysa bi'a'war maktubun aynihi kafir. Waqtda bu yeməsən buyurur Buxari Müslim rivayət etdi bu hədisdə buyurur Peyğəmbər Allah subhanət hələ elə bir Peyğəmbər göndərməmişdir ki, o öz qövmünü, öz cəmatını yalancı kordan çəkindirməsin. Yəni Dəccəldən, yəni Məsib Dəccəldən çəkindirməsin. Həqiqətən Məsib Dəccəld kordur. Sizin Rəbbinizsə kör deyil. Onun iki gözü arasında yəni Alnında kafir sözü yazılmışdır Və Peyəməl bu hədisi Bəyan edir ki Məsid Dəccəlin bir gözü Şorudur və Rəbbimiz Şor deyil Yəni Rəbbimizin hər iki gözü görəndir Və bunu bəyan edir ki Heç kəs Məsid Dəccəlin fitnəsinə uymasın Məsid Dəccəli Allah Subhanı bizi bütün fitnələrdən Və Məsid Dəccəlin fitnəsindən qorusun Və dünyada Baş vermiş fitnələrin Ən əzəməklisi Dəccəlin fitnəsidir Baş vermiş, verəcək fitnənin ən əzəmətlisi Məsih Dəccənin fitnəsidir. Və Fəyəməsəm insanları ondan çəkindirmək üçün onun sifətlərini bəyan edir və buyurur. Dəccəl bir gözü kördür, lakin sizin Rəbbiniz kör deyil. Başqa bir rəvaətdir Səfəyəməsəm buyurur. Məktubun beynə aynəyi kəf fə ra Onun gözləri arasında yəni alına yazılıb kəf fə ra hərifləri yəni xafir sözü. Həmçinin Peyyəməlisəsindən başqa bir hədə də buyurur. İnnə Allahə leysi bi Allah-Allah kör deyil. Allah-Allah'nın bir gözü kör deyil. Ələ innəl-Məsihə dəccəli ə'var. Əvarəl-ayn. Al Əl-yumnə. Həyəqətən, Məsihə dəccəlin sağ gözü kördür. Kə aynuhu. İnəbətin qafiyyə. Sanki onun gözü, yəni həmin kör olan gözü üzüm qiləsi, üzüm dənəsi kimi tamamlanmışdır. Hədisi Buhari və bu Müslim, Allah ona hər şey rəhmət etsin, rivayet etmişdir. Həmçinin bundan öncə Həmçin Buhari və Müslim Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh rivayetli başqa hədisdə isə, başqa, isə Təxminən eyni mənalı Təxminən, ilmənalı hədislərdir. Başqa bir hədislərdir isə buyurulur. Nəvas bin Səməni, radiyyələni mürtəyəmə səhəminlə rəvayət etdiyə hədislə. Fə mən ədraqəhu minkum fəliyəqra aleyhi fəvatixin suratı kəhf. Əgər sizlərdən kif, kim onunla rastlaşsa, yəni dəccəllə rastlaşsa, kəhf surəsinin əvvəl ayələrini oxsun. Necə ki, bəzi rəvətləri bəyin olunur. Əvvəl 10 ayəsini ox xəllə tə baynə şam və l o şamla iraq arasında olan yerdən çıxacaq yəni məsihəcənin çıxacağı yer şamla iraq arasında yerləşir fa'a <fə> yəmīnan və'a şimālan yə abdullah fəsbutu sonra peyğəmsər buyurur o sağa sola yəni bütün dünyaya fitnə fəsad yayacaq bütün dünyaya Səsad yəyəcək və onun səsadları müxtəlifdir. Allah subəndəcək ona bir çox qüdrətlər verib, necə ki, bəyən olacaq. Qulnə ya Rasulullah Və sonra fəyəməsən əmr edir, sabit olun, gəndinizdə sabit olun. Qulnə ya Rasulullah Və mənə ləbzuhu fil ard Söylədir ki, ey Allahın elçisi, o dünyada, yəni yeryüzündə nə qədər qalacaq? Qal ərbəinə yovmən Fəyəməsən buyurdu, 40 gün Yawmun kasana. Onun birinci günü bir il kimidir. Wayawmun tashahir. Bir günü isə, başqa bir günü isə, yəni ikinci günü isə bir ay kimidir. Wayawmun tajum'ah. Bir günü isə, yəni üçüncüsi isə bir həftədir. Osairi ayameh ka Sonraki Sonrakı günləri isə, yəni yerdə qalan 37 günü isə sizin günləriniz kimidir. O ne ya Resulullah soruşduk ki ey Allah'ın elçisi fezalika'l yevm allazi kesena esekfina fihi salati yevm hemin gün hansı ki o, o gün bir ilahla beraberdi bize bir günün namazları kifayətdimi çünkü beyan onu bir gün adlandırdı bu sahabələrin elmə həmçə ibadətə həris olmasına səbəb olur Eşiddilər və belə tərk etmədilər. Yəni, olacaq, bu cür olacaq, bitirmədilər. Əgər birdən onların vaxtında baş versə, nə edəcəklər? Həmin gündə, yəni, 5 vaxt namaz qılmaqla kifayət edəcəklərmi? Fəfəyəməsən buyurdu, qalə, əqdiru ləhu qadrə. Yox, lakin siz onu ölçün. Yəni, hər günü ölçün. Hər 24 sahada 5 namazdır. İnsana hər 24 sahada 5 namaz fərz olunub, yəni Həmin günləri ölçün və namazınızı qılın Qulnə ya Və mənə fil ard Soruşdur ki, ey Allahın elçisi O necələ sürətlə hərəkət edəcək yer üzərində Qalb tədxisi e, istədvərahu ərrih Onun sürəti küləyin afardığı yağış kimidir Ən yani içəki külək yağış sürətlə hər yeri aparır, o da yer üzünün hər yerinə sürətlə gedəcək. Feyatı ali qumun fədəuhum. Və sonra bir dəfə insan gələcək və o həmin insanları dəvət edəcək, yəni özünə, öz dininə Hey əminun bih ona iman gətirəcəklər. Fey təcibuna leh. Onun dediklərinə cavab verəcəklər, yəni razılaşacaqlar. Səmaya əmr edəcək fikir verin Allah qalanının həmin bu yalancıya verdiyi bəzi qüdrətlərə. O səmaya əmr edəcək, səma yağmur indirəcək. Və həmçinin yerə əmr edəcək yer öz nimətlərini, bitkiləri bitirəcək. Və beləcə zikir olunur bir çox ona veriləcək qüdrətlərdən. Sonra fəyəməsən buyurur, Sımmı yəti yəti ləqəvm fəyəd'uhum sonrası başka bir gövüm, insanlar gelecek yani onların karşısına gelecek fəyəd'uhum onları davet edecek fəyərddûna aleyh ona cevap vermeyecekler onu reddedecekler fəyərddûna aleyhə qavləhu fəyənsərfənhum onun sözünü reddedecekler ve deccal de onlardan aranacak fəsbühine mumhiline ليس بايديهم شيء من اموالهم فسهر اصلا گؤرecekler ki onların mal devletlerinden heç bir şey qalmayib feyemru Fə, bil kharba feyiqul laha akhriji kunuzak vesuru ahmin kharabalatlarlarla keçecek yəndə yani gəl ve deyecek ki xəzinələrinizi çıxar fattabi'uhu kunuzaha ke Və həmin yerlərin də xədinələri onun ardınca arı dəstəsi kimi, yəni ana arının arxasınca necə işçi arılar gedirsə, o cür hamısı dəccəlinin arxasınca gedəcəklər. Sımmə yədə uğraq ilə nümtələn şəbəbən, sonra isə bir kişini çağıracaq, bir insanı çağıracaq, gənc yaşlarda olan. فَيَدْرِبُهُ بِسْسَيْفِ Onu kılınçla vuracaq. فَيَقْتَعُهُ e, Ve iki yeri bölecek. ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيَقْبَلْ وَيُهَلِّلْ وَجَهُ يَدْحَق Sonra isə onu birleştirecek. Ve hadis beləcə davam edir. Yani onun bir çox fitnələrindən. və onun fitnələrinə həmçinin olacaq digər başqa ədəbiyyatlarda qeyd olunur. Cənnət və Cəhənnəm göstərəcək insanlara onun cənnəti od, cəhənnəmi isə sudur. Kim onun cəhənnəminə düşərsə, birbaşa Allah təalanın cənnətinə, kim onun cənnətinə düşərsə, Allah təalanın cəhənnəminə düşəcək. Həmçinin o keş haqqında varid olub ki, onlar Məsih Dəccalın fitnəsinə qarşı gedəcəklər, yəni ona inkar etməyə gedəcəklər, lakin onun fitnələrinə düşüb kafir olacaqlar. Həmçinin o kəs haqqında varid olub ki Məsih Dəccal onu ortadan böləcək, sonra birləşdirəcək, deyəcək ki, mən sənin Rəbbinəm və cavab verəcək kəmin kəs ona, mən indi daha yaxın bildim ki, sən həqiqətən Məsih Dəccalsən. Və bu kimi çox fitnələr, həmçinin günəşi durdurmaq fitnəsi olacaq. Günəş yerində durduracaq yəni bu da Məsid Dəcələ verilən alaqalan verdiyi qüdrətlərdəndir hansı ki günəşi ondan öncə yalnız bircə kəs durdurmuşdur kim? yox yox yox, yox. sonra kim? yoxa yoxa bin nun yalnız günəşi durduran ondan öncə bir məxluq olub o da yuşa bin nun O, Musa əsəlamın əshablarındandır. Əsab o zaman ki, Allah-u ona izin verir, onun duası ilə Allah-u günəşi durdurur və günəş günüz vaxtı durur və hər yer qaranlıqlaşır və onlar fələstini, yəni geri qaytarırlar. O zaman öncəki onlar fələstindən çıxarılmışdırlar və fələstini geri qaytarırlar. Çünki bəni İsrailə Musa ə.səlam Musa ə.səlamın dili ilə əmr etdikdə ki Girsinlər fələstinə Olar girməmişdilər Fələstinə girməmişdər Lakin Yuşəbin e, Nunun zamanında Fələstini beləcə Allah ə.sələ Fələstini fələst etdirir Musa ə.səlam Və... Allah ələm Və Yox, çünki tih, Yox, çünki tih vaxtı Musa ə.səlamda sonra isə Hərin ə.səlam Hərqisi vəfat etmişdi Həmçinin ikinci dəfə günəşin duyurulması olacaq Məsid Dəcəlin zamanında Məsid Dəcəlin fitnəsi ilə, yəni Məsid Dəcəlin fitnə olaraq verilir ki, insanları Allah Subhanətələ bununla imtihana çəksin. Həmçinin Məsid Dəcəl haqqında varid olanlardan biri də olur ki, qiyamətin əlamətlərindən biridir. Məsid Dəcəl özünün bu fitnələrində olan olduğu zaman Allah Subhanətələnin izni ilə İsa Peyğəmbər Ona Allahın salavatı və salamı olsun, yerə nazir olacaq. Təbii ki, İslam şəriyyəti üzərində donuzu öldürəcək, xaçları sındıracaq. Müsələman imamın arxasında namaz qılacaq və Məsid Dəccəli öldürəcək Fələstində. Hansı ki, həmin, yer, həmin yerdə Məsid Dəccəli İsa Peyğəmbəri gördükdə düz suda əryən kimi, Əli Bu qədər. Subhanakallah bihamdi-k, əşhedü